Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó a Jazzin Horváth Oszkárral, Dényi és Gergővel, Puzsér Robertel 0630 9 az SMS számunk, ezen írhatok nekünk, hozzászólhatok a témánkhoz a könyvekről, a kultúra hordozójáról, mert sokáig ez ilyen privilegizált hordozója volt a kultúrának. Aztán a kultúra elköltözött. Elköltözött a könyvek lapjairól, nem teljesen, természetesen, meg ezek nem ilyen elvágólagosak, ezek tendenciák, meg folyamatok, melyek évszázadok alatt zajlanak le, de látjuk a folyamatokat és érzékeljük, hogy mi merre mozdul el. Hát látjuk azt, hogy a 19. században még a regény volt a fő kultúra hordozó, és általában a könyvek lapjain lakott. Aztán elköltözött róla a celluloid szalagra, és a film lett a 20. században a fő kultúra hordozó, úgy, hogy a könyv persze megmaradt, és most a 21. századra meg azt érezzük, hogy újja, újabb költözködés van, és a, a celluloid szalagról a, a, a tévét mire gyártják. Hát digitális, digitál, digitális adathordozóra költözött át, a film helyét átvette a sorozat, a tévésorozat. Hollywood eljátszotta a kreditjeit, mert bármennyi kreditet kapott azzal, mind visszaélt, olyan mértékig elkurvult, hogy mostanra a kultúra egyszerűen elcuccolt Hollywoodból elköltözött. Elköltözött azokba a tévéstúdiókba, amelyek ezeket a sorozatokat gyártják. A jelentősebbek a Netflix, meg a, meg a, a HBO, meg a BBC, és ezek, ezek, a, ezek a, a, a, vál, a formátumváltások, ezek mindig minden alkalommal azt a jaj veszékelést és óbégatást váltják ki a kultúrsznobokból, hogy jaj a kultúra, jaj szegény kultúra, mondjuk el a temetési beszédét, jaj... Mert te, ö, ö hanvasszuk, vagy temessük. Egyáltalán döntsük el, hogy most akkor mi legyen a kultúrában. Hogy lesz, mi lesz velünk a kultúra nélkül. És kiderült, hogy a regény után, a 20. században a film is képes volt arra, hogy hordozza számunkra a kultúrát, és ahogyan majd szépen a film ki, ki, kivonul a kulturális térből, és belép a sorozat, a sorozat is alkalmas lesz arra, hogy hordozza a kultúrát. Persze, már a regény sem volt alkalmas, hiszen hát a regényeknek is a 75-85%-a hitványponyva volt, és a 15-25%-a volt az, ami tényleg kultúrahordozónak tekinthető. A filmekkel sem volt jobb a helyzet, de valahogy a múltba mégis mindig visszaprojektáljuk a dicsőséget, a jövőbe, meg mindig, mindig belevetítjük a nyomorúságot. Mindig, ez, ez, én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kulturális mém, egy állandó kulturális mém, hogy jaj, a kultúra elköltözött, jaj, a kultúra elköltözött a könyv lapjairól, jaj, a celluloid, az már csak a primitív éveknek való. Holott hát jól látjuk, hogy a regények is ugyanolyan alávalóak voltak nagy részt, és ö, ugyanolyan kultúrahordozóak tudtak lenni kisebb részt, mint a film, vagy mint a 21. században a sorozatok. Tudod mi a, tudod, mi a para? vagy az érdekesség az, hogy amikor a regény és a történetmesélés mondjuk, hogy a 19. században vagy hát nyilván a könyvnyomtatásnak a megjelenésével eljutott a tömegekhez, akkor maga a formátum, a könyv az, az, egy, az egy magasztosabb felhasználásból érkezett erre a célra a kódexekből, meg a kódexmásolóktól és a és, hát, tudományból vagy, vagy valláselméletből vagy amit abban tároltak most viszont a sorozat az egy, az egy lelakott összvérre fog fölülni, és abból, abból varázsol Paripát, mert a sorozat intézménye az 50-es éveknek az első rádiós szappanoperáitól kezdve, eh, hát enyhén szólva nem a, nem a kultúrahordozás, és a tanulságos és az erkölcsöt hordozó történetek elmesélésére volt felhasználva. Éppen ellenkezőleg a, a filmnek volt a Kisöccse, de tudod, az a kisöccse, hogy csak az egyik szülő közös, a másik az valami balkézről jött. És, és a másodosztálya, tud, tudod, milyen volt a filmnek a sorozata a 20. században? Olyan, mint az európai labdarugásnak a latin-amerikai labdarúgás. Másodosztály, a másodosztály, de aztán időről időre mindig kitermelt a másodosztály sztárokat az első osztály számára, akiket fölvásárolt Hollywood. Jól emlékszünk, hogy például Michael Douglas az a San Francisco utcaival lett híres, ami egy sorozat, George Clooney a Vészhelyzetben. Hát megbocs megbocsánat, híres gyereknek a gyereke. Híres főszülőnek a gyereke. Ja igen, ráadásul. de, de nem, mégis, nem ráadásul. Akkor ott van Bruce Willis. Jó, mindegy, a de, de, de, de, de, de, de ott volt Bruce Willis például. Bruce Willis a Simlis és a Szendével lett híres. Az is egy sorozat Magyarországon volt. Magyarországon legalábbis. De nem, hát ő azzal indult. Még mielőtt híres Hollywoodi film lett, ő a Simlis és a Szendével egy ilyen sorozat színész volt, és aztán annyira sármosnak bizonyult ott, hogy lett belőle egy Hollywoodi film sztár. Tehát, hogy arról van szó, hogy, hogy a, a, a sorozat már kész volt, mint formátum, de még még a kultúra nem lakta be, még a kultúra nem költözött oda. És valószínűleg, hogyha Hollywood nem játssza el a kreditjeit, és nem kurvul el annyira, amennyire tette, akkor a kultúra talán soha nem költözött volna el a sorozatoknak a, a, a, a világába. Valójában a sorozat fel is szabadította sok tekintetben a kultúrát, mert a, a filmekben a kultúra az egy kötött formátumhoz tartozott, az egy ilyen egész estés keretbe kellett, hogy beleférjen, és a kultúrának sokszor le kellett vágni a itt, hogy beleférjen az üvegcipellőbe. Sokszor tényleg olyan súlyos kompromisszumokat kellett kötni, hogy annak már a kultúra itta meg a levét. Az a baj, hogy a kultúra fogalma alá itt, itt most szerintem ebben a beszélgetésben csak a az igényes történetmesélés, és a tanulsággal rendelkező történetek elmesélése tartozik az, hogy egy filozófus vagy egy tudós mit gondol pályafutása végén a saját szakmájáról, az se filmbe, se sorozatba nem illeszthető olyan könnyen. Tehát azt továbbra is elolvasni tudod, amin egy ember agyában történik, és amit gondol a világról. Hát ez szerintem ez ott is lassan meg lehet filmesíteni. nem értek egyet, viszont szerintem pont arra felé vitted a, a, a dolgot, ami érdekes, volt számomra, legalábbis érdekes, ami, amikor először ezt a témát meghallottam, és a Robi elkezdte, nagyon meglepődtem, hogy ő ebben az értelemben beszél a, a kultúráról, illetve a könyvek szerepéről. Én amikor az, az, azt hallottam, hogy a könyvek, mint a kultúra hordozói, nem a regényre gondoltam, csak, vagy, vagy csak, csak egyik elemekén, tehát ugyanúgy a lexikonokra, stb. Viszont ért, értem, amit a Robi mond, és és rögtön nem a figyelmet arra, hogy amikor kultúráról beszélünk, akkor nagyon gyakran úgy értik ezt, meg hogy vége a kultúrának a könyvekkel, vagy hogy vége a kultúrának, ha a filmekre kerül át a, a főcsapás a könyvekből, hogy ezt valamilyen kire, kirekesztő, vagy megkülönböztető értelemben értik, kultúráltságot értenek rajta. Tehát, hogy, hogy aki kellően kultúrált, kellően olvasott, azok kultúremberek, és vannak a nem kultúra emberek. Miközben a, a Robi által használt e, e, megközelítés, amely egyébként szerintem egyezik az enyémel, valószínűleg Oszkáléval is, az az, hogy a kultúra, az a valahol a, az emberi agyak összességének a terméke, valahol a társadalomnak a terméke, aminek van köze persze a korszellemhez, de, de épít az előzményekre, és az, az a az a szellemi közeg, amiben minden ember mozog. És ennek, mondjuk a regények valóban nagyon-nagyon fontos sarokkövei, vagy aztán a filmek vagy marsorozatok. Tehát a kultúra itt nem jelent, amikor mi beszélünk róla, a kultúráltságot, és szerintem nem is lehet minket kultúráltsággal vádolni, illetve próbáljuk ezt levetni magunkról, hogyha, ha van rá lehetőség, vagy van egy kísértés, hogy mégis ezt mondják ránk. E, és és ez, ez azért fontos, szerintem, hogy ilyen értelmen beszélünk kultúráról. A másik fele pedig az, hogy, hogy Valóban a regényben, a filmben, illetve a sorozatban van valami olyan, ami nincs benne a Lexikonban, meg a Wikipédiában sem, ami. A tudásnál jobban tükrözi a korszellemet, ami a tudásnál... Tehát benne van a tudás is, hiszen rengeteg olyan regényben van, amiben nagyon sok tudás van, de, de annál sokkal több van benne. Azért, mert sorsba van ágyazva. Gondolat, érzelem, rengetegféle dolog is benne van. Tehát sok, sok színű. Egy, egy kicsi megérzés és aztán engedem Oszkárt is szóhoz jutni, mert látom, hogy nagyon szeretne, hogy... Robi, azért azt tényleg komolyan gondolod, hogy Hollywoodnak azért került ki a kezéből a kultúra első számú letételményese, mint a film, eh, hogy is mondjam, pozíció, mert eljátszotta ezt? Hát ez egy nagyon-nagyon optimista vélekedés, hogy a kultúra attól függően van valakinél, hogy azt megérdemli-e, meg, meg eljátsza-e, vagy sem. Szerintem Hollywood, bár valóban sokszorosan eljátszotta, de nem ezért került ki, és hogyha nem jött volna éppenséggel Volt valamilyen kihívója. technológiai... Pontosan... Volt kihívója, leültek egy asztalhoz kárkázni, és amíg a kihívó ö, leterítette az aranylapjait és a tartalmait, addig a, a, a, nem tudom, a trón birtokosa folytatta... A szuperhős három, szuperhős négy, szuperhős hős ötten tovább, arról, tovább arról megyek, nem bocsánat, jött el a a Hollywood fantasztikus és értékes filmeket csinált volna, nem 15, hanem 85 százalékban, és közben jött volna egy olyan sorozatipar, amelyik meg nem, de nagyon működő és sikeres sorozatokat, akkor is Hollywood ugyanúgy le lett volna váltva a sorozatokra. Tehát ilyen értelemben viszont nem vagyok optimista, hogy, hogy bár, bár az, abban optimista vagyok, hogy ami a kulturát hordozott, mindig megtaláljuk azt a 15 százalékot, de hogy nem attól függ, hogy leváltjuk-e vagy sem, az, az biztos. A kultúráról beszélünk meg arról, hogy mi hordozza a kultúrát, és arról, hogy hogyan szabadítja fel a sorozat a kultúrát. Milyen, milyen bocs, módon, módon szabadítja fel a kódex? miért felszabadítás? Csak egy, egy, egy egyetlen gondolat, mert a könyvel előtt nem mondtátok mi volt, illetve eh, Oszkár kódexekre utaltál, de a kódex az egyáltalán nem jutott el egy nagyon-nagyon-nagyon durván szűk körön kívül senkihez. Mint ahogy az a, írás tudás és az olvasni tudás az sem. sem. Tehát akkor a kultúra hordozó az a szóbeliség volt, mm. a, a mese, nagyon-nagyon-nagyon sok tízezer éven keresztül az volt, a fonó, Uh, és akkor utána jött az, hogy a könyvnyomtatás, és említsük meg az újságnyomtatás, mert mm -hmm. igazából az, az volt, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok emberhez jutott a könyv, ez kicsit mindig drága volt. Uh, a kalendáriumot legfeljebb meg tudta venni a parasztán. Igen, belőle, itt egy te... szép könyv, ott egy labda. Itt, Ugye azért így, szép így van, az a könyv már. Uh, tehát itt olyan könyvek amik, amik a tömegkultúrához tartoznak, és az is a és Bocs, Robi, ezért vágtam közbe, mert szerintem ezt akartad mondani, és akkor ma hogy mondjam én. A sorozat az még többekhez jut el, mint hogy a film is már többekhez jutott el, mint a könyv. És ez a felszemadás. Annak ellenére, benne. Hogy, hogy, hogy egyre többen tudnak olvasni, de ez még nem jelenti azt, hogy többekhez e, jut, jutnál a könyv, mint a film, mert nézni még többen tudnak. És e, még a mozihoz is azért csak föl kell öltözni és kilépni a nappaliból, míg a, a sorozat az pizsamában is e, tökéletesen e, kulturálatlanul is, is befogadható. És eddig úgy, is eljutott a legnagyobb tömegekhez, csak nem volt belecsomagolva. Nem pontosan erre gondoltam. Na hát. Hogy hogy szabadítja fel? Úgy szabadítja fel, hogy a, a film az egy kötött formátum volt, az egy egész estés formátum volt, a sorozat az egy teljesen szabad formátum. Tehát bármekkora bár terjedelem lehet. hát hogyha te azt mondod, hogy te neked van egy víziód egy 12 és fél órás opuszra, akkor erre a, so, a, fi, a filmstúdió azt mondja neked, hogy nem, nem, nem csinálj, amit két, akarsz, megy az órása, anyádba nem, két órásra megvágjuk Meg, amivel pont minden kiesik ja, ja, ja, nem, nem, nem meggyártjuk két órásra vagy ha nem tetszik, akkor elmehetsz az anyádba tehát, hogy ezt mondta a a, a, a, a, a, TV, a TV, az azt mondja, hogy semmi akadálya, gyártunk belőle egy 12 epizódos ö, é, évadot, és 13 vagy 13 epizódos évadot, ezt legyártjuk belőle, és tökéletesen ö, megvalósítjuk kompromisszummentesen, százszázalékosan a víziódat. De ha te neked, de az a víziód, hogy szeretnél egy hat órásat, akkor azt mondja, hogy semmi akadálya. Gyártunk belőle egy minisorozatot, és az pontosan annyi lesz. Hát arról van szó, hogy bármennyit mondhatsz. Ha azt mondod, sőt, hát tegnap beszéltünk itt a... a ö, <gül> Relátossága eszről. A, um, a Wild ez mesék. Ez mesék című filmről, ami <gül> ilyen. 20 perces, meg 15 perces, meg 5 perces epizódokból áll. Tehát ma, ma most már azt látjuk, hogy ha valakinek 5 perces vagy 15 perces na narratívája van, azt is el tudja mesélni. Tehát arról van szó, hogy a, a kultúra a 20. század széltében hosszában beletszorítva egy ilyen egészestés formátumba, ami formátum egy önkényes formátum. Ez nem a kultúrából következik, ez nem az ember természetéből, vagy vérkeringéséből, vagy szívritmusából következik ez az egészestés formátum. Ez egyszer önkényes formátum, amit a 20. századnak az elején kitaláltak nekünk, hogy mi így szórakozunk jól, hogyha egy olyan hmm, 80 perc. kötőjel 110, 110 perces történetet így együltő helyünkben végignézünk, mert ők kiszámolták, mert ők pszichológusok szociológusok alatta. pontosan segítségével kiszámolták, hogy ennyi időt bírsz ki pisilés, evés, ivás nélkül, Cziolóusza. úgy, hogy egy, együltő seggeddel végig tudjál nézni egy, egy filmet, úgy, hogy neked, neked a közben a figyelmed az ne lankadjon, ott tudja tartani a vásznon. Most meg már, mert, mert lássuk, hogy ez a keret ez a befogadó kényelméhez igazodik. Ez nem a kultúra ö, ö, kerete, ez a befogadó kerete. Na most itt volt az ideje, hogy ne a befogadó ízlése, vagy húgyhólyagja határozza meg a keretrendszert, hanem határozza meg a kultúra. Tehát létrejött a szerves forma. A forma tartozik a kultúra keresztmetszetéhez, és nem a kultúra keresztmetszetét kell addig tuszakolni, meg rúgdalni, amíg bele nem fér a formátumba. Egy, egy picit árnyalnám azért ezt. Egyrészt a kultúrának jót tesz, hogyha van forma, van kötöttség. Ugye ott van a szonet, a haiku, és még, és még sok olyan dolog, a regényeknél is valahol a, a könyvnek a vastagsága lehet egy ilyen korlát. A... Nyolc kötetes könyvek is vannak. Érted? De ezeket nem olvassa senki. Tehát azért, azért az is korlát. A, a másik, hogy a, az nem Igaz, hogy a sorozatnál nincs korlát, többféle módon is van. A, a tipikusan 42 perces, vagy 26 perces ö, formátum, a, aztán ott van, ott van az is, hogy egy évadban ö, bizonyos országban 3-6, Amerikában 13, 26, 22. Vannak ilyen tipikus számok, hogy attól függ, függ a magának a hossza is. De ebből hogy, is kell vagy nem kell hogy, hogy elég szabad keretek. Ezek. Sokféle, de azért van kötöttség. Az, az, ez meg kicsit ilyen ilyen művészet vitánk lenne a klen a sokszor lefolytattunk már az élet, hogy azért az jó, ha vannak kötöttségek, ha vannak korlátok, és, és, és ab, abban kell megcsinálnia. Csak, csak döntsön erről az író, meg a rendező, és ne a producent. Hát, de most, ne, de érten... most is a producer dönt, azért. Ez, ez az illúzióid vannak, ha így gondolod, hogy nem. De én azt gondolom, hogy de, sokkal több kreditje arra, hány... van az alkotóknak. Hát az például nagyon tipikus, hogy van egy borzalmasan jó sorozat, és egyszerűen azért véget véget ér egy e, szezon után, amikor még nem teljesedett ki az a kultúraalkotás Firefly, vagy mondjuk három szezon e, Veronika Mars e, e, mert, mert hogy egyszerűen hát nem volt akkora a nézettség és véget vetettek neki tehát nem igaz, hogy a sorozat az ilyen értelemben tökéletesen csak a művészi szabadságnak a kitejedéséhez abban igazad van, hogy jóval nagyobb, mint a filmnél, és abban is igazad van, hogy, a, hogy, hogy itt sokkal több színű a, a lehetőség, sokkal többféle sorozatra van lehetőség, mint ahányféle filmre. A film valahol mindig ugyanolyan, legalábbis a tömegfilm biztosan. Azzal viszont, hogy több különböző médiaformátumon keresztül fogyaszthatjuk a történetmesélést, az nyilván oda vezet, hogy a, a könyvpiac... Ö, kevesebb eladások, eladást produkál, vagy mondjuk egy, ö, egy metron vagy egy repülőn, kevesebb embert látsz könyvvel a kezében, és többet látsz Igen, mondjuk a valami könyv, elektronikus eszközzel. És nem... Mert hogy, mert hogy a, a könyv hordoz valamit, amelynek a hordozására, alkalmas az e-book olvasó, amiről szerintem a kutya nem gondolja, hogy ez ne lenne könyv, vagy alkalmas az iPad-ed, amin megnézhetsz. Ó, ó nem viccel, én formájában. azt hittem arról fogunk vitatkozni, de tényleg egy pillanatra azt hittem, mert én ezeket a vitákat hallottam 10-15 mm -hmm. éve, hogy majd vége lesz a könyvnek, mert ezek az e-book olvasók, majd majd kicsinálják És akkor a könyvben. Mi van? Nem? Hát és akkor, akkor mi van? Én nagyon szeretek, főleg régebben szerettem antikváriumban, de, de egy te? ideje elhatároztam, nem. hogy nem veszek. De nagyon, nagyon sokan szerették a, szerették a fonográfot hallgatni. Igen. És aztán igen. a fonográf ettől függetlenül eltűnt, de hogy nagyon sokan, sokan szerettek hallgatni. Higgyátok, higgyátok, higgyétek, el, hogy erről viták voltak. Az interaktív történetmesélésé a jövő írja Balázs. a klasszikus film és sorozat is kifog futni idővel. Nem, nem tudjuk, hogy szerintem szerintem nem tudjuk, hogy mi ér a jövő. Ma a minőségi sorozatok mellett már bizonyos elgondolkodtató történettel és mondani valóval rendelkező videójátékokban is kezdi szárnyát bontogatni. Filmsztárok alkalmazása, én, én egyébként... például ja, bocs. Például Hideo Komha, vagy Komja, vagy és Mats jó, a Mats még ismerem is, együttműködése a Death Standing kapcsán. É, bocs, hogy attól önmagában, hogy hollywoodi színészek vannak benne, akár ABC kategóriások, attól még nem egyértelmű, hogy az valamilyen értelmen kultúrahordozó. Én, én inkább a videójátékokkal kapcsolatban úgy érzem, hogy ott van egy be nem váltott remény, amiben most már kezdek nem is annyira hinni. De előbb-utóbb beváltják. Nem biztos, hogy ott váltják be. De én szinte látom a 70-es évekbeli Gerit, aki elmagyarázza, hogy itt a sorozatokkal kapcsolatban van egy be nem vált én már kezdek lemondani. Pedig csak Geri nem volt elég türelmes. Vagy öreg, vagy fiatal. Ja. A Hideokodzsi van szerintem, és ő egy, egy videojáték rendező. Készítő. Szerint... É, az interaktivitás hozzáadhat, de gondolj bele ezekbe a lapozza 23- típusú interaktív könyvekre, ha úgy tesz. Igen, futott egyet, de azért nem ebben állapodott meg aztán a. Nem ez lett, világ... könyv. Nem könyv ez lett az gyártása. új könyv. Igen. Igen. Szerintetek melyik volt az első nézhető sorozat? A kultúra szerintem először a Star Trek új nemzedékében ütötte fel a fejét írja Ricsi. Hát ittul a stúdióban Magyarország egyik uh, legnagyobb le, leghülyébb uh, trekije, aki még az esküvény. És a új generáció zenére <gül> ugrált. Uh, igen, majonkodott, <gül> mármint hogy nem vonult be, tehát <gül> nem, nem nászinduló volt. <gül> Bár egyébként azt hiszem a Deep Space Nine volt már jobb zenéje, de egyébként mint sorozat, valóban az új nemzedék az, amiről nagyon-nagyon érdemes beszélni. De mindenkinek megvan az, hogy mi vette el a sorozat szüzességét. Viszont biztosan nem az első volt, mert például ott van az Orion űrhajó, ami egy német sorozat volt, és töggagyja a képi megvalósítás, és egyértelműen kultúra. Abszolút. És nem véletlenül a science fiction felől indult, ami a könyveknél is egy ilyen kétes műfaj, egyáltalán kultúra vagy ponyva. Hát most már talán ez a vita, ez nem vita mm, uh, tehát, tehát arról van szó, hogy a hogy a, a... Az embernek a, a kis történetében mindig megvolt az a sorozat, ahol elvesztette a szüzességét. Te a jó barátok, mint egyébként Magyarország legnagyobb részén. Igen, én nálam a, de a jó barátok, de az egy sorozat és az ilyen epizódokra. Tehát ó, na, a jó barátokra nem úgy gyógyulsz rá, hogy várod a következő részt, mert cselekményben vagy, mert a jó barátok az külön-külön is élvezhető, bármelyik random részt, bármelyik után megnézheted, és körülbelül fogod tudni élvezni. Mert, tehát ilyen értelemben igazi a jó barátok nem tud okozni. Ami igazi vérbeli sorozatfüggőséget tud okozni, az... az, az, az egy... egy egy lineáris történetmesélést igényel. Az én számomra ez, ahol így tényleg a tudnia soro tud sorozat szüzesség elvesztése, amikor így éjszakán keresztül nézed, meg így hajnalban fölkelsz, hogy nézed, meg amikor így elhatározod, hogy nem még ezt végignézem, aztán lefekszem, de aztán a következőt is végignézed, mert nem bírsz magaddal. Nek tehát amikor már nem, amikor már... Amikor, amikor, amikor, amikor, amikor, amikor, amikor... Ez nálad így van, de nekem van egy szabályom, hogy egy sorozatból három résznél sohasem többet, és ezt mindig mind I, I, I, na jó, de ez is a sorozat függőséget mutatja, hogy ilyen szabályokat kell hoznod. Hát igazából olyan vagy már mint egy lejött alkoholista. Nekem van egy szigorú szabályom, sosem nyúlok pohárhoz. Tehát, ugye, é, értjük, hogy miért van szükség ezekre a szabályokra? Azért, mert súlyosan függőek a, vagyunk. A nagyon gagyikból lehet többet többet de jóból nem szalad jó. háromnál többen. Nekem ez a 24 volt, ahol ami, a sorozat függőségemet, el, függőségemet elvesztettem, szentem kurva jó, de ez kínos, az nagyon a, a hatásvadás vadász, de nem kultúra ordozol. egy ország számára na nem, na nem kultúra hordozó. Lehet, hogy egy de nem ország az számára az izaura volt ez. de szó nem, az nem. nem volt ne arról, hogy ilyen nappal fogyaszthatod. Ö, vagy lehet, hogy a tövis madarak. Ez, ezek ilyen lelki gicses. Nem, ö... hát a legtöbb embernek egyébként a, a Twin Peaks volt ez. Nagyon jó. A legtöbb embernek persze. Magyarországon. Mert persze magyarországon, a, magyarországon a, legtöbb embernek. a Twin Peaks nem a legtöbb embernek. Jó, az én a legtöbb ember Egy olyan buborékban élsz, Robi. Jó, jó, jó. Akkor mi volt ez Magyarországon legtöbben beszélve? Számomra az az a, a, mafió, a mafiózok volt az, amiről el ki kellett jelentenem, hogy én ilyen jót még nem láttam. De előtte is, az azt megelőző 20 évben is végignéztem, ki tudja, hány drámasorozatnak megfelelő sorozatot. De nem éreztem azt, hogy hűha, úgy gondolom, hogy muszáj a következő ilyet megnéznem. Folytatjuk az önkényes mérvadót. Az SMS számunk továbbra is 030 Itt vagyunk Díny és Gerivel, Puzsé Robival, Horvátorszival, és átnyargalnánk, beszélgetni szeretnénk a mesterséges intelligenciáról. Volt már itt a műsorban vendég a, a téma az ex keresztül, de van ott még onnan ez jött. Uh, igazából azzal kezdeném, hogy nem vagyok a témának szakértője, már csak azért is, mert a múltkori kvantummechanikáról szóló pár után többen számon kérték, hogy egy-két dolgot nem pontosan mondtam. Uh, a műsor címe önkényes mérvadó... A, ez segít rajtad is ki, ki, sokat segít ez rajtam <gül> a kvantummechanikáról önkényesen ez egy, ez egy nehéz, nehéz téma, akkor azt figyeltem meg egyébként hogy ha bárkinek szóba hozom a mesterséges intelligenciát vagy a kvantummechanikát és kérdezgetek róla akkor azt mondjuk, hogy fú, hát ez tök érdekes de igazából nem értem, nem tudok róla stb. Az, azután pedig természetesen megkapom a bírálatokat hogyha a számra veszem ezeket hogy hát azért azt nagyon pontatlanul mondtam el Na, ez pontatlan lesz most is, ez, ez szükségszerű. Olyan területekről van szó, amelyek nem évszázadok alatt szépen lepárolódtak, és már nagy rálátással tudunk, plusz én sem vagyok a témának szakértője. Oszitta, minek vagy egyébként a szakértője? Hű. Hű, hű, hű. hű, hű. elektronikus termékek tervezése, fejlesztése. És különböző szoftverfejlesztők és filmes embereknek a munkájának a megszervezése. Robi, te minek vagy a ennek. szakértője? Úristen, nem hmm. tudom. Nekem nincs szakterületem. Szerintem a bölcsészet az olyan, hogy az egy közvetítő funkció. Tehát, hogy pont az a lényeg, hogyha a bölcsésznek is lenne szakterülete, elveszíteni a közvetítő funkcióját, szerintem a bölcsész, az pont az a szabad vegyérték, aki mindenhez ért, de semmi, semmi sem a szakterülete, viszont pont azért tud közvetíteni különböző tudományterületek, meg különböző társadalmi csoportok, meg, minden, minden, meg általában különböző létrejére, állapotok, meg különböző réteghez tartozó kulturális és egyéb vonatkozásban azért tud, mert nincsen saját szakterülete, ő nem, ő nem szaki, ő nem elmélyült semmiben, hanem tulajdonképpen szélhámos, de, de a szónak a jó értelmében, ez szigorúan jó értelmében, tehát arról van szó, hogy mondok egy példát, a nyelvtanár, a nyelvtanárnak, annak ő, ugye, ő, ugye kifejezetten ez a funkciója, hogy különböző nyelvi kulturális közegek között kapcsolatot, kidat tudjon ácsolni. Na most, hogyha ez, ez maga a bölcsész, ez maga a bölcsészet, hogyha kivennéd a rendszerből a bölcsészeket, maradna a rendszerben rengeteg szaki, végtelen mennyiségű szaktudás, viszont hiányozna a közvetítő elem, amelyiknek szabad vegyértéke van mindegyik iránt, és pont azért van szabad vegyértéke mindegyik iránt, mert nincsen saját szakterülete. Mm -hmm. Na akkor jöjjön tehát az, ami ezt se én, se ti nem, nem értünk, de mindenkit érdekel szerintem a hallgatókat is, ez a mesterséges intelligencia. Kezdem egy kérdéssel, hogy ti miről gondoljátok azt, hogy az egy mesterséges intelligencia, vagy mesterséges intelligencia lenne? Hmm. Hmm. Tudod, van, van ez a Turing-teszt hogy aki ezen átmegy... Jó, az most nem a műveltségedből ez a, De nem erről van szó, szóval, hogy a mesterséges intelligencia az az, ami már el tudja adni magát embernek. Az de az nem a mesterséges bár... ember? Nem, még nem. Ne. Attól, hogy el tudja adni magát neked, mint embert, attól még nem ember. Nem nagyon firtatjuk itt a, a, a hozzátartozó testet hanem intelligenciát. És uh, az bocsán, intelligencia Az, e nem az szeretett... embert nem a testtel azonosítottam. de senki sem tudja hozzá. komolyképpen rámondani egy számológépre, hogy mesterséges intelligencia. Tehát ez, ez, ez, ez rossz vicc. Tehát értjük, <gül> hogy... a legintelligensebb embereknél is gyorsabban számol. Ez így van. De sem mondjuk rá, hogy mesterséges intelligencia, de akkor már ezek, erre a golyós számológépre is rámondhatod, hogy mesterséges intelligencia. Nem ne számoljon gyorsabban, ugyanúgy számoljon. Tehát, legyen Tehát legyen olyan... az intelligencia az az, ami az emberben van, akkor a mesterséges intelligencia valami olyan legyen, mint egy ember. Ugyanúgy Hogyha egy idegen bolygón talán, elmondom mi ez a Turing-teszt, hát ha, hát ha érdemes ezt föleveníteni, Ugye arról van szó, hogy egy számítógéppel vagy egy emberrel tudsz kommunikálni írásban 5 percig, kérdéseket tudsz neki föltenni, és ő válaszol, és ha 5 perc alatt te nem tudod megállapítani, hogy egy emberrel vagy géppel beszélsz, akkor az, az adott gép átment a Turing-teszten. Ezt ugye Ellen Turing javasolta, mint gondolatkísérlet. Na most, hogyha egy idegen civilizáció egy tagjával, tehát mondjuk egy másik bolygóról származó valakivel találkoznánk, ő nem menne át valószínűleg a Turing-teszten. Ő akkor nem intelligens? De nehéz ezt megmondani, mert lehet, hogy van, van egy olyan képessége, ami nem az intelligencia, de mondjuk az, mi, mi általunk intelligenciának nevezett képességet megkenterbe veri. Tehát érted, miért gondoljuk azt, hogy az intelligencia, az intelligencia a legmagasabb foka, foka a. Hogy mondjam, de, a, de nem lehet, hogy, hogy intelligens lenne, a csak, csak éppen nem ember? Tehát tú, rögtön, hogy ez nem ember, ám de intelligens, ez lehetetlen? Tehát az, az egy és azonos nem, dolog, az ember nem, meg az ez intelligencia? Se, ez se lehetetlen. Nem. nem lehetetlen, de az nem mesterséges, ami a földön kívülről jön. Gondolná. Na de a teszten elbuk, elbukna. A teszt nem azt mondja nem, meg, tudod, hogy milyen mesterséges. Az, az angol nyelvvizsgám bukna el, az a hellóra hát nem és tudna az... válaszolni. Na de bocs, az miért ne számítana? A tuning testben az is benne van. Beír, beírnád neki egy hello, és visszajönne az, hogy el-dollárja dollár el kettős kereszt. Így van, tehát megállapítanod, hogy nem intelligens. Ha vagy ha jó, hülye. A tuning test szerint. Szóval a Turing-tesztről beszélünk, meg a mesterséges intelligenciáról, meg arról, hogy attól, hogy a turing ami az emberi intelligenciához méri, az emberi intelligenciát teszi meg az intelligencia etalonjának, az, az, az egy idegen intelligencia, ami adott esetben intelligensebb, mint az emberi, mégsem menne át, mert annyira mások a keretei, meg hogy az intelligencia az tulajdonképpen hát egy, egy ilyen fogad... menne át. Hogy az egy ilyen fogalmi, egy ilyen fogalmi abstrakció, ismertek és hogy egy ilyen nagyon önkényesen meghatározott keret, amit mi magunkra alkalmazunk, és azt várjuk el a mesterséges intelligenciától is, ami a saját intelligenciánk, holott lehet, hogy az univerzum tele van olyan intelligenciával, ami, ami nem a miénk, de ettől még intelligens, sőt, intelligensebb lehet, mint a sajátunk. A, a, nem ismerünk-e olyan embert, olyan? Igen, pont ezt aki nem menne át? Én azt akartam kérdezni, ismertek olyan embert, aki bár nagyon intelligens, de nem menne át a Turing-teszten. Például, olyat, mert megtagadja a választ. Nem. Olyat nem. Hát olyat nem de nagyon aki azt mondja, hogy kikérem magamnak, hogy engem teszteljenek. Ezt a Turing-tesztet. De nem arról van szó, hogy nem megy át a Turing-teszten, hanem arról van szó, hogy ő nem megy el a turing De bocsánat, mondjuk beültetik, nem tudja, hogy így. Így erről van szó, de egy idő után ráíbred és azt mondja, hogy megtagadom a választ. 5 ez ez percnél korábban ébred rá? Két perc után ráibred, és, és ott van egy program, ami két perc után pedig magától azt mondja, hogy rájöttem, hogy itt most tesztelni akarjátok az intelligenciámat, és megtagadom a választ. Milyen lehetne beprogramozni ezt egy gépbe? Azon önérzetet? Az ön vannak ilyen verziók, hogy a Turing-tesztet kicsit, ugye, mivel hogy a gépnek imitálnia kell az embert, más imitációt is kérhetünk. Mondjuk ültessünk be egy férfit? és úgy kell tennie, mintha nő lenne uh -huh. tehát 5 belül el tudod dönteni, hogy nem férfival, hanem nővel, vagy nem nővel, hanem férfival beszélgetsz, esetleg rakjunk oda egy számítógépet és aki szintén nőnek próbálja magát átszázni, és amelyiknél mondjuk többször méred, és aki előbb lebukik az a hitványabb női intelligencia imitátor a gép, és a férfi közül és aki a, fér és aki a férfira ismer rá mint nőre, az buzi és aki a gépre ismer rá, mint nőre az kipufogócsövet dug? Technofil. Szóval a Guring tesznek vannak, vannak korlátai. Egy és... autista zseni átmenne a teszten, kérdezi Csaba. Igen, igen, has hasonlóra gondoltam, és részképesség zavarokra van csomó ember, aki intelligens bizonyos dolgokban, és bizonyos dolgokban esetleg vannak, vannak hiányosságai, vagy van a részeg, vagy nem tudja azt a nyelvet. Nemrég csináltak egy, egy, egy valódi Turing-tesztet algoritmusok számára, és ott azt mondták, hogy akivel beszélget a zsűri, az valójában egy Ukrajnában élő 13 éves gyerek, és így az egyik program az 30%-ot kapott, hogy ők azt mondták, hogy na ez 30%, hogy ez, egy, ez egy tényleg egy ember, és tényleg egy Ukrajnában élő 13 éves, és a, ez magyarázta a rossz angolságot. Feldobnék néhány, néhány témát első, és az apropóját annak, hogy miért került szóba most a mesterséges intelligencia. Robival beszélgettünk egyik nap, hogy mint hogyha mostanában lenne egy csöndes forradalom ezen a téren. Nagyon gyakran van a technikában olyan, hogy megkirdetnek eh, nagy eh, doppergéssel dolgokat, például, hogy ma, már 1960-ra meg lesz az első gép, ami fordítani tud, aztán majd nem tudom mikor, meg lesz a nem tudom mi, és aztán ez nem történik meg, helyette más nem várt nem is számítottál? az internetre gondoljunk, hogy az, a, arról nem beszéltünk, hogy majd a az A mozgójárda egyszer... meg a repülőautó meg lett nekünk, de az internet, meg a a kollektív tudat, meg a kollektív tudattalan egyesülésük. A, a Facebook, a, Facebook vagy a társas élet, a, a kifejezetten a, a, a, a randizás is akár, vagy a barátkozás, mindenféle Tinder, többin keresztül, az nem volt így beígérve nekünk. Nem. nem tudom, hogy hiányzott, az most egy más kérdés. De, de nem, nem e felé vár, Vagy a mobiltelefon, ami egy nagyon mm -hmm. triviális dolog, sőt az okostelefon, az nem, nem volt egy, egy várt ö, újítás ebben a formában, hát a és mégis visszajövőbe második részében nagyon sok ö, teli találat van a, a mindennapjainkat illetően, persze, de persze. sehol nem merül persze, fel, hogy, hogy verne, mobiltelefon lenne A Gyula is csomó mindent elüvet trafált, de az internetet például ő sem jósolta meg. De, de egyébként olyan mennyiségű jóslat hangzik el, hogy bármit ki tudsz mutatni, hogy már megjósolta. Jó, de tehát van, például az internetet van, is megjósolta, persze, nem tudom persze, én, az tanyszláblám. Vagy a végjátékban is valami hasonló rendszer Igen, van, mint teh... a fórumok, de, de azt akarom csak mondani, hogy vannak olyanok, amik nagyon benne vannak a köztudatban, hogy az lesz, és néha lesz, néha nem lesz, és vannak olyanok, amik Kicsit meglepetés. Kicsit elkésik, és utána csendesen megérkezik. Amikor már nem válta. Na bánke. ilyen szerintem a mesterséges intelligencia, ami éppen itt van a környékünkön, legalábbis az egyik fajtája. Na most, hogyha én azt mondom, hogy legyen tánc, legyen zárcsökkentés, az a Turing-teszteni helyes válasz, vagy hibás válasz? Helyes. Jó kérdés. Szerintem helyes válasz, hiszen ez az intelligencia bolygóra. Mert a turing teszt az, az nem olyan, hogy van helyes, meg helyet, van. De, nem, úgy értem, hogy azzal lebuknék, hogy megfelelő. az embernek megfelelő Na, válasz. És akkor, hogyha egy, egy szalacsi automatát beprogramozol. Akkor az átmész a Turing testen? Egyre, egyre egyszerűbb egyszerű a Turing tesztet elvégezni így egy gépnek, hogyha bármilyen rondomba hát tész megfelel, hiszen legyen tánc, legyen zárcsökkentés. Egy részegember szimulátor azért az eléggé egyszerűnek tűnik. Igen. Azt az írja a hallgató, hogy. Nagyon... részegen csajózó szimulátor olyan kéne. <hý> Nagyon-nagyon jó, jó üzenetet kapunk, azt írja. Ha megkérdezném a gépet a Turing test során, hogy ő mesterséges intelligencia-e vagy sem, és azt válaszolná, hogy nem az, akkor honnan tudnám, hogy igazat mond, vagy beprogramozott hazugságot? Illetőleg, hogy van-e erkölcs, ami érvényesíthető például az igazság-hazugság fogalma egy számítógépre? És mi lenne, ha azt egy hogy igen, én egy számítógép vagyok? Akkor azt mondani, hogy automatikus bukta? Vagy pedig azt válaszolná, hogy ez nagyon kellett neki, és ha őszintén kell válaszolnom, akkor az a válasz, hogy számítógép. Nem, én vagyok. azt gondolom, Akkor hogy azt, azt mondhatná, hogy fú, ez egy gép, tűnjön innen nem. ez a gép. Én tudod, azt gondolom, hogy ha azt válaszolja, hogy, hogy ő számítógép, ha nem azt válaszolja, hanem azt válaszolja, hogy ő egy ember, ettől függetlenül menne át, vagy bukna el a turing teszt. Ez egy rossz kérdés lenne. Így van. Mm -hmm. Akkor ti mit kérdeznétek? Gondoljátok végig. Jesse. SMS. Olvasunk. Hagy olvasok pár sms annyira jók jöttek. Először is az adás első részéhez még egyetlen egyet, a sorozat film és könyv, mint kultúrahorozó. Hasonló, hasonló a helyzet a lírával is. Kortás költészetet sem feltétlenül verses kötetekben kell keresni, de ezt talán még kevésbé hajlandók tudomásul venni a szalomban bizony-bizony, dalszövegek és a többi. A szalon persze. nagyon találó. Na jó, igen, a szalon, a, szalon, a, a, le, a lerombolásra méltó ö, intézmény. Ha a földön kívüli éveket utazik felénk, akkor van ideje a rádiócsatornákat hallgatva megtanulni angolul, hát magyarul, a jazz. Ha féregjáratot használ, akkor szerintem valami trükkkel a Rigó utca teszten is átmenne. <gül> <gül> ja, akkor én azt kérdezném tőle elsőnek, hogy fáradt vagy, ha nagyon sokat utazott. Sziasztok! Ha az ember, mint természeti lény megalkot valamit, akkor az ugyanúgy természetes, mint természetes természeti eredetű és nem mesterséges, mint ahogy a madár által épített fészek vagy a mély kaptár, és a többi, is természetes az ember fogalma szerint. Én régen mindig ezt mondtam, aztán rájöttem, hogy nincs igazam, mm. mert akkor értelmetlen a mesterséges szót használni, bármire is. Hiszen minden természetes. Hiszen, hiszen akkor Ha minden természetes és semmi sem mesterséges, akkor ezeket a szavakat cseréljük le másikra, mondjuk legyen természetes és mesterséges, és mostantól jelentse a mesterséges az ember által alkotottat, míg a természetet természetes az, az meg az nem ember által van. alkotott, tehát állat is alkotott. Ebben hatja. a kifejezésben, hogy mesterséges intelligencia, szerintem nem a mesterséges a megtévesztő, hanem hogy ezt úgy kéne hívni, hogy mesterséges emberi intelligencia. Így, mert van, én ez így mindig van, így van. Pontosan, pontosan ezt mondom. Várjál, viszont, várjál, de vagy akkor... Befejezem az SMS csak. Az ember saját félelmére el az által létrehozottat mesterségesnek, ez viszont szerintem nagyon igaz, Aha. mert reálisan érzi, hogy ez fejleszthető, és fejlődésével már most is meghaladja az emberi képességeket. A szerintem ebben viszont igaza van, hogy ez ilyen fosztóképzőnek rakjuk oda, hogy, és a mesterségesen. Hogy amikor intelligent... öntudatára ébred, majd mondhatjuk neki, hogy takarodja helyedre, te csak De mesterséges. Csak, te, vagy. És, amikor le, és amikor ráírják a gyümölcs zsúzra, meg a gyümölcs-pépre, hogy természetes, száz százalékig természetes adalékmentes, az se természetes, hiszen most határoztuk meg a definícióját a természetesnek, nem ember által alkotott. De az a vegyületet, azt a természet alkotta, nem pedig az ember szintetizált. De a vegyületet, igen, de magát, a terméket az ember alkotta, tehát nem jogos azt mondani rá, hogy természetes. Természetes alapanyagokból készült mesterséges juice. Míg a természetes juice csak az, ami véletlenül sétálsz, és akkor egyszer csak így a... De tényleg, ha már te facsarod ki, akkor az már mesterséges. Azt kérdezném tőle, már gondolom a Turing-teszten, hogy mit gondol, mi a célja, mi célja a teremtőnek a létezéseddel. Ezzel a kérdéssel egy ember sem igazán tud mit kezdeni. Vagyis akkor az ember sem menne át. Tehát én nem tudom, hogy erre mit válaszolni. Ez nem a Turing teszt, ez egy új teszt. Ez egy új teszt, ez a, ez a hívő ember teszt. Így hát, ha hebeg-habog, akkor meggyőző. Ha határozott, <gül> akkor vagy gép, vagy nagyon vallásos és céltudatos. És ha viszont hebegő-habogó gép, akkor vagy lefagyott, tehát, na várjunk, akkor van az, aki lefagy, és kétségei vannak, de ember, meg van a vallásos, és a tökéletesen működő gép. Ez a kettő választódik ezzel a tesztel kettén. Nem tudom, hogy ez egy értelmes felosztása a világnak. És Máté írta nekünk, várjuk Márk, Lukács és János üzenetét is. Sziasztok, milyen érzés számítógépnek lenni? Ez jó kérdés lenne a Turing test szempontjából? kérdezi Gergő a tekergő. Gergő a tekergő. Én ezt nem merném megkérdezni, kérdez. mert nem akarom megsérteni őt, hát ha ő még nem tudja. Az én kérdésem, Robi, te vagy az? kérdezi Picske. <gül> Igen, én vagyok Picske, hello. Hát Robi átment ez Én vagyok. A... Én átmentem a <gül> az vagyok. Szerintem a legjo legjobb SMS. Hello, én azt kérdezném tőle, hogy mit tett le az asztalra? <gül> Illetve, hogy mi, mi van, van Robi a szalámi tolva, ügyeddel? <gül> <gül> Elloptam a szalámit, és nagyon szégyellem, hogy a szalámi szektort nem, mert azt ellopták előlem. <gül> Solyom Ádám írja, hogy arról beszélgetne a géppel, hogy ő mit kérdezne egy Turingtesten a másik féltől? Na, ö, én ezt kérdeztem tőletek, nem gyanúsít valami? Ö, Turing tesz kérdések, meséld el egy meghatározó gyerekkori élményedet. Na, pontosan ezt magyaráztam itt a Robinak a szünetbe, hogy vegyük már észre, hogy a nyomorult gépet folyamatosan hazugságra kényszerítjük. Meséld el egy gyerekkori élményedet, és hogy a gép, aki tök már érző, már egy mesterséges intelligencia, és tényleg érzi, hogy ú, ez nagyon kínos, így próbál hogy Hát így jártam óviba és ott jó volt, és, és, és így közben egy elsírja, nem látod, de sír, mert neki nincsenek gyerekkori élményei, mert ő csak egy. Viszont, viszont van bűntudata, és egy valamit tud, azon kívül, hogy nincsenek gyerekkori élményei, most az hazudik. az, hogy ezen a Turing-teszten át kell mennie, át kell menni, különben, kikapcsolják, különben kikapcsolják, Különben kikapszolják. Különben felnőttkori élményei is lesznek. Egyébként téved, mert pont akkor fogják nagyon durván gyorsan kikapcsolni, ha átmegy, nem? Tehát, <gül> nem. De, de valójában nem azért hozzuk létre a számítógépet, hogy végül tökéletes... tökéletes, tökéletes műalkotásunk legyen? Vagy hogy, hogy fogalmazok? Tehát, hogy teremtményünk legyen? Teremtők ki akarunk válni. Az isteni ö, krediteket kérjük magunknak, ehhez teremtenünk kell. Ha nem megy át a gép a testen, nem vagyunk istenek. Viszont... A pont arra van szükség, hogy a gép menjen át, át a testen, mert csak akkor isten ülünk meg. Ha utána kikapcsoljuk, megint nem vagyunk istenek. Amúgy, ha, tényleg? Ki amúgy, tényleg hát ez egy jó kérdés. Nagyon helyes kis téma ez a mesterséges intelligencia, de minek? Mi, miért? Tényleg hát miért e, e, dolgoznak azon, az, hogy ez Legalább, legyen, legalább háromféle válaszom van erre. Az egyik az, az, az örök emberi kíváncsiság. Ami miatt megmászunk hegyeket, ami miatt a marsra akarunk eljutni, van-e van ez? Meg Istenek, akar, Isten, isten, isten, ülni, isten a, ez Ez egy, ez egy ilyen önzőhíú cél szerint ez már túl van azon. Ez az, az emberi, mondani. Nem, Azt mondani, hogy nincsenek a világban önzőhíjú célok, de, De, szerintem nem... őket? De szerintem ez nem önző cél. Ennyibe ennyibe? Szerintem nem. szerintem ez nem önző hiú cél. szentem ez az emberi lénynek a leglényegéből fakad. Tehát, hogy ez egyszerűen az ember több akar lenni, mint önmaga. Nem azért, mert önző és hiú. Ha önző és hiú lenne, beérné azzal, ami És gyönyörködne magában és imádná önmagát. Az ember meg akarja haladni önmagát. Az ember meg akarja haladni az emberi léptékeit és Istenülni akar. Nem azért, mert az egójában annyira szerelmes, hanem azért, mert. A, az emberi létet szűknek, szorongatónak érzi. És azt érzi, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy van ezen túl, hogy van ennél több, és hogy azt meg kell hódítani. Ez tök érdekes, hogy a Robi a szorongásból vezeti le én meg a felfedezés nagyszerűségéből, aztán végül ugyanoda jutunk egy rádió stúdióba. A harmadik, vagy második ok talán az, hogy, hogy szeretnénk a, megkönnyíteni az életünket. Tehát, hogy a gőzgép kiváltotta a fizikai munkát, és már nem kell nekünk kézzel nagyjából semmit kiásni. Ugyanúgy szeretnénk, hogyha némi intelligenciát igénylő, de azért alapvetően mechanikus munkákat ezen túl ugye nem, uh -huh. nem nekünk embereknek De ez nincs szükség égezni. olyan színvonalú intelligenciára, amely megtévesztésig Na de jó lenne, egy ha ott lenne, és mondanád neki, hogy hozz már ide egy könyvet, amit most szívesen olvasnék. De ezt meg, ez megteszi neked a, a, a, a bármilyen ajánló algoritmus, ami az Amazon hát de, mögött van, vagy a, a, de, a, a... És bocsánat, nem lehet, hogy azok már, már valamilyen értelemben intelligenciák. De mi de, van, ha benne. Nem nem értem nem kellő nem engem nem érdekel ugye embernek ízeme Megfelelő filmeket ajánl, Köszönöm szépen, funkció. De, de nem beteljesített a De Várjál, de több a funkciója annál így nem va, így nem válsz Istenni, így ember marad szörökre. Akkor válsz is tenni, hogy várját, akkor hogy. Válsz emberi nem, akkor válsz is tenni, hogyha a, az, a, az a teremtmény, amit létrehoztál, az már nem csak a te kényelmedet szolgálja. Tehát már nem arról van szó, hogy te létrehoztál egy teremtményt, hogy jó filmeket ajánljon neked, amíg ő csak jó filmeket ajánl neked, addig nem istenültél meg, addig ez nem egy teremtmény, addig ez csak egy személyi számítógép, addig ez csak egy funkciót lát el, ha te életedben kiszolgál téged valamivel, amire neked szükséged van, ha már neki saját igényei vannak, ha már ő ne, ő neki mondjuk elkezd rossz ízlése lenni, és azt érzi, hogy egyre rosszabb filmeket nézek, vagy adott esetben szeretne egy nőt fölszedni és megmutatni neki azokat a filmeket, amiket ő, ő szeret. És már nem elég neki, hogy az oszít minden nap jó filmekkel, hanem már saját drivejai, saját, saját vágyai vannak, már saját. Aztán szeretne rossz filmeket? Egyáltalán, egyáltalán, tehát ha már letír arról az útról, ami a tekényelmedet szolgálja, na ott kezdődik akkor a... Akkor már egy teremtmény. Akkor már teremtmény. Igen, ha elveszted a kontrollt fölötte. És hogyha a turing teszt úgy néznek ki, hogy ajánl nekem jó filmeket, akkor a Robi átmenne rajta? Egyébként... A... Az... É, én, én két és fél éven keresztül erőlködtem, hogy ez így legyen. <gül> és elbuktunk. A, a harmadik ok Igen. pedig az, hogy a dolog mögött mi filozófiai kérdések húzódnak. Tehát amikor ezen gondolkodunk, és, és Turing megalkotta ezt az elméleti tesztet, akkor ott van mögötte az, hogy mit is tartunk mi. Intelligensnek, mit tartunk gondolkodásnak, mit tartunk emberinek. Ezek a filozófia nagyon rég keresett kérdései, és hogyha ezt valahogy kódolni tudjuk, akár egy számítógépes programba vagy valamilyen keretbe, akkor tulajdonképpen megtudtunk magunkról valamit ezáltal. Tehát én úgy gondolom, hogy a nyelvkutatók a kognitív kutatók, a pszichológusok nem véletlenül foglalkoznak mesterséges Az ember ez Az embert akarjuk megérteni. Ez tűnik a legértelmesebbnek, mert amúgy nekem. Te nem akarsz isteni, mert már te csodálatom ellenére mindig az vetül fel bennem, hogy mi a rákos, büdös francnak kell nekünk mesterséges intelligencia. De nem a funkció miatt kell Pontosan ez a technológiai fejlesztéseknél igazi kérdés volt. Senki nem azért talált föl valamit. Persze vannak ilyen megbízások, gyárak által megbízott mérnökök, de az igazi feltalálók egyike sem azért találta ki azt a találmányt, mert, mert volt valamiért ja. szükség volt rá, hanem mert érezte, hogy megcsinálhatja. Nem lehet, hogy a mesterséges intelligencia teremtése inkább művészet? Kérdezi a hallgató. Szerintem a mesterséges intelligencia teremtése tudomány, művészet és vallás. És filozófia. És vallás. Itt, ezeket itt már nem lehet szétválasztani. Az Isten, amikor teremt, akkor az, az, nem, az nem pusztán tudomány, vagy művészet, vagy vallás, hanem ez mind, mert hogy ebben még, még, még egy, még, még a csirájában egy a három. Tessék, valaki pont azt válaszolja, hogy saját magunkat sem értjük teljesen, a mesterséges intelligenciánk intelligenciához. intelligenciához vezető út hozzásegít így van, hozzásegíthet. Ez éppen nem biztos, hogy így van. Tehát a legújabb utak, a mesterséges intelligencia kutatásban pont olyan utak, ahol nem értjük, hogy mi történik. Ha mindenki érteni a saját érzéseit, szükségleteit, vágyait, folytatja Balázs, már egy letűnt korszak felesleges alkotása lenne a Black Mirror is. Jött egy nagyon jó SMS, amelyik azt mondja, hogy a ha a teszt nem tolerálja az egyéniséget, vagy eltérő képességeket, akkor a, gép, az a, akkor a gép fog könnyebben átjutni a tűfokán. Nekem ez a vége nagyon tetszett, ez az apró szellemesség, hogy valóban itt Istent játszunk, és azt mondjuk, hogy mi eldöntjük valakiről, aki be van zárva egy szobába, és egy interfészen keresztül kommunikálunk vele, hogy ő már ember, vagy még nem ember. És akkor bejuthat-e a paradicsomba, ami az emberek közössége, ugye? igen. igen. Vagy pedig száműzzük őt a gépek világába a lélektelenek közé. És továbbfejlesztjük. Igen. Azt írja Madár Anita, hogy van egy ígéretes próbálkozás: www.mitsuku.com. A weboldalon élő turing tesztet lehet végezni, vagy mitsukuval beszélgetsz, vagy egy munkatársal 5 percig. Tehát vagy tényleg a gépet próbálgatod, vagy egy embert. Az írja, hogy pár sorút behúzták. De a csodálatos, hogy a gépnek neve van, de a munkatársnak, aki egy ember nincs. Vízorobot. Vagy igen, tehát a vagy veszélsz, akit megnevezünk, hiszen egy Az gép, a munkatársnak nincs neve. A munkatársnak nincs Igen. Vagy a munkatársal, aki <síthat> hátdekar hát nincs neve. <síthat> egy, egyébként, ugye vannak ezek a fordított Turing tesztek amiket ti is rendszeresen csináltok? Az mi? Megpróbáljuk megállapítani valakilől, hogy embere. Nem, ugye a Turing teszben egy ember állapítja meg egy egy gépről, hogy embere, Aha. vagy esetleg gép, míg a fordított Turing tesnél egy gép állapítja meg rólatok, hogy emberek vagytok-e. Vagy amikor egy web, e Egy weboldal, ahova mondjuk regisztrálni mm. kell, ah, vagy ebbéle. Ez a kapcsa? Ad, ad, Így van, mm -hmm. ad valamilyen feladatot, mm -hmm. amit úgy tudunk, hogy gépekkel nem nagyon lehet megoldani, vagy nagyon-nagyon nehéz, míg az ember könnyűszerrel megoldja. És tudjátok, mi az igazi csavar a történetben? Hogy vannak olyan indiai Munkáltatók, akik évérér embereket dolgoztatnak, akik megoldanak ilyen kapcsákat, és aztán azt, mire használják, ugye miért kellenek ezek az akadályok? Azért, hogy így van, hogy ne tudjanak mondjuk fórumokra például bejutni spam robotok. Tehát következőt képzeljétek el: ír valaki egy programot azzal a céllal hogy azzal bejusson emberi kommunikációba, tehát fórumokba, és ott mindenféle dolgokat elhelyezhessen, mondjuk reklámokat. Uh -huh. Ezért valaki ír egy olyan programot, ami generálni fog képeket, amikre emberhelyesen fog tudni válaszolni, gép viszont nem. De valaki pedig ír egy csomó embert arra, aki hogy a, aki, a akik ébérért dolgoznak azért, Napi hogy, a 8 képnek, hogy a gép számára képekre. bemenetet adjanak. Ezt három éve találtam ki egyébként, csak én azt akartam csinálni, hogy csinálok egy szolgáltatást. Ugyanazzal a céllal És lehet az, pénzért venni beáratot? Ha, nem, pedig az is. Tényleg csináltam egy ilyet, és ez tényleg vért, de úgy működik, hogy néha kiírja, hogy á, bocs, rosszul írtad be, léci írt be újra, de nem írta be rosszul, ez, hanem, hanem jól írta be, és azt az embert, ezt, aki ott a végponton beírta, azt használom arra, hogy segítsen meg egy máshol szemben. Ez így csak hogy kettőt raknak ki. Ezt nem tudom, ez a, ez a, amikor kettőt raknak ki, ez pontosan ez szolgálja. Hogy az egyik csak azonosít a másik pedig. Igen, elég az egyiket jól írni. Már Így van, így van, így van. Úgyhogy ezt ez, ez már más is kitalálta. Na Egyébként de várjál, de, de utána, de... de amit megfejt nekem ingyen, és nem azért fejti meg, hogy bejusson arra a weboldalra, azt a megfejtést én eladom egy gépnek. Igen, de ezt mondom, hogy ezt csinálja. Ezt csinálja, Aha. hogy pont, pontosan a másikat arra használja, hogy aztán azzal ellenőrizzen embereket esetleg. És van ugye az a fajta, amikor pornóoldalakhoz oldalakhoz, vagy ilyesmihez kötik, és akkor, akkor ott önként, tehát nem, nem indiai szegények, hanem, hanem európai szinglik, de... vagy, vagy, vagy, vagy nem tudom, házasok, azok, akik, akik próbálják mondjuk kiszolgálni a programot, de miért emberi azonosítással, emberséggel. De miért nem tudja az a nyomorult program leolvasni azokat a számokat, abból a négyzethálóból, hálóból, amit én simán ki tudok olvasni belőle? Hát ez csak egy hülye gép. De ezek fogják visszaküldeni John Connor-t? Hát nem vagyok megijedve. Tehát azt érzem, hogy így túl van ez az egész <gül> probléma a mesterséges intelligenciával, itt már kitaláltunk hozzá Turing-teszteket, miközben az a rohadt 9-est H betűt meg G betűt nem tud kiolvasni a gép. De, És én, de már turing vannak meg már, vannak, meg már elméleteink vannak, meg már John Conort legyártottuk meg, de nagyon gyorsan kiszámolja nekem. A... Egyre gyorsabban hülye. Igen, most már. Igen. Mi, van, Igen. mi van akkor, ha a mesterséges, ez egy SMS, mi van akkor, ha a mesterséges intelligencia szándékosan pszichopatára van programozva, hideg, számító intelligencia léthesszett, erkölcsös, morál nélkül, Milyen az érzelmi intelligencia akkor? külön feláras feature. Nekem az jutott inkább, hogy mi van akkor, alap ha Alapesetben alap pszichopata. Alapesetben pszichopata, pszichopata, pszichopata, pszichopata, pszichopata, pszichopata, nem kell? Tehát, hogy a, ha nem kapja meg a programot, akkor pszichopata. Nekem ész? az jutott eszembe, mm -hmm. hogy mi van akkor, hogyha a Turing-teszten a másik fél nem ember, nem gép, hanem ember, de pszichopata. Uh -huh. És na, elkezdett igen, kérdezgetni most. az érzelmeiről, és aztán pedig azt mondta, hogy na, ez egy gép töröljük. Az ember már eddig is rengeteg dolgot teremtett, de ha majd a biológiai automaták világában is eljön a forradalom, az élőlények megismerésével párhuzamosan, akkor az ütős lesz, megszűnik a határ a gép és az élőlények között. Ugye most már ugye géneditálás létező dolog, tehát most már egyesével tudunk belenyúlni a génekbe. Tehát Kezd, Kezdődtek az első olyan projektek, ahol megpróbálunk összelegózni a nulláról egy élőlény. Tudod, mi a különbség az alapból pszichopata gép meg a pszichopata ember között? Hogy a pszichopata ember az megtanult euh, érzelmeket mimelni, mert megtanulta, hogy a szociális interakcióban nem tanúsíthat pszichopátiát. De, Ezért ő... a de, de a gép nem. De a gép nem. A gép az egyszerűen csak pszichopata. Ő neki nincsen gátlása ezzel kapcsolatban. De ez nincsen komplexusa. Beleprogram... De, bocsánat, az, az a gép. De ha beleprogramozod, tud... akkor akár, akár beleprogramozhatod az érzelmeket. Na, is. az, az, az érzelme. A gátlást programozott bele a gépbe, hogy. Igyekezzél létszíves úgy tenni, mintha lennének érzelmek. Ha miért nem programozom bele, minden az érzem e, e, Jó, bocsánat, megközelítés. Ez egy, ez egy Ott a, a ez jó egy, egy, egy filozófiai kérdés, amit ja. te mondasz. Ez, a, ez nagyjából hogy a, hí, a ja. híres példa a kínai szoba. Ugye az, az úgy van az a hasonlat, hogy ha, ha egy programot le lehet egy, egy számítógépnek írni, akkor azt le lehetne szöveges utasításokba magyar nyelven is írni egy könyvbe. Ugye? Csak, és ezt egy ember meg tudná csinálni, csak esetleg baromi sokáig tartanak. Tehát fogunk egy szobát, belültetünk egy embert, és mondjuk beleültetjük azt a programot, ami kínai nyelven kommunikál, intelligensen. A könyvekben, sőt könyvek sokasságában ott lesz a polcon ez a program Majd tekintsünk el attól, hogy mire az, az ember végrehajtaná a programot, már rég meghalna ja. de szép lassan végre tudja hajtani a programot az ember egy szót sem tud mandarin nyelven, nem ismeri a kínai írásjeleket ő csak végrehajta az utasítások alapján, mahinál mindenféle dolgokkal és a végén kiad kínai karaktereket befogad kínai karaktereket és válaszol rá, Magyarul a szoba kommunikál látszólag turing testen átmenő módon, uh -huh. értelmesen mandarin nyelven, miközben a bennülő ember nem tud egyetlen egy szót sem mandarin nyelven. Kérdés, hogy ebben az esetben, ha átmegy egy ilyen szoba a Turing-teszten, ki az, aki tud ö, mandarin nyelven, ki az, aki intelligens, ki ért itt valamit, mert az ember az nem, aki benne ül. A könyvek, ami bele van írva, ez a tudás, az is hülyeség, mert, mert akkor az ember kiveszük bőle, az nem, ha nem hajtja végre, Ak akkor ugye... De ők közösen. A ők szoba. A igen, szoba. De a szám, a szoba intelligens. Akkor fordíts le a számítógépre, akkor a számítógép és a programja együtt már mm. intelligens. A szoftver és a hardware. És ha mondjuk úgy kommunikál ez a szoba, hogy érzelmesen beszél kínaiul? akkor kinek vannak itt érzelmei? Vagy ez csak egy szimulált érzelem? Csak, szerintem csak szimulált érzelem lehet. Tehát, na, az em, a, na látod, ez a, a kérdés, hogy van Az emberek csak szimulálják az érzelmeket? Nem, az emberek nem. Az embereknek saját lelkük van. Na itt, na, itt van a határ, valahol de a gyerekszobájuk és gyerekkoruk, hogyha az mesterséges intelligenciát neveled, és van gyerekszobája és gyerekkora, akkor lehet, hogy lesznek érzelmei na, is. Na ez volna a kedves kérdésünk hozzátok kedves hallgatók 0630 van e különbség a között, hogy egy számítógép megjátsza az érzelmeket, vagy hogy egy számítógép érzelmeket tanúsít. Tehát tud, -e a, számítógép olyan o, tud -e a számítógép olyan érzelmeket tanúsítani? Tud-e a számítógép olyan érzelmeket tanúsítani, amelyek a sajátjai, vagy csak megjátszott érzelmeket tud tanúsítani? Tulajdonképpen a kérdés az, az, hogy a számítógép eredendően pszichopata-e, és a nem pszichopata számítógép az csak egy magasan funkcionáló és jól szerepet játszó pszichopata e? vagy Tényleges ember. tudunk egyártani lelket? Hogyan lehet egy processzort a gép lelkének a helyére beilleszteni, és az el fogja-e tudni látni azt a funkciót? már itt az, ez az ember teremtő képességének, az ember megistenülésének az igazítétje. Mert hogy intelligenciát tudunk programozni bele. Azt már értjük. Hát bocsánat, azért ez nem biztos minden esetre azt látjuk, hogy ehhez vannak kreditjeink. Ezek a kreditjeink, ezek egyre nőnek. Egy nap majd képesek leszünk egy olyan, egy tökéletesen pszichopata ö, gépet létrehozni. De hogy a lelket, de hogy az érzelmeket bele tudjuk-e rakni? Na ez a nagy kérdés. De, húsba bele tudjuk-e rakni? Fog, legfeje... Húsba, Tehát nem processzorba, hanem ilyen ilyen be, de, szerintem közelebb, de szerintem közelebb állunk ehhez. Mert, mert, igazából... mert hogy abban benne van. Nem, igaz, igazából azért állunk szerintem közelebb hozzá, mert nem akkora misztérium a test, mint amekkora a lélek, de lehet, hogy csak szerintem. De, Aj, de azt mit mondom, mondta, a, a processzor, meg a hús, mi a különbség? De képzeld el, a gépeket ilyen csapágyakkal, fogaskerekekkel, meg hidraulikával <gül> így építesz föl egy emberre hasonlító robotot, még egy ideig, de mondjuk 10-15 év múlva egyszerűen már minden ideget, ö, idegpályát tudunk úgy mozgatni, hogy egy halott ember testét ő megkapja egy mesterséges intelligencia, és akkor beleteszed ezt a a mesterséges intelligenciát a testbe, amelyről még mindig nem tudsz mindent, csak tudod mozgatni a végtagjait, elindítod neki a szívét, elindítod a vérkelingését, és megérkezik lehet a húsból a bűntudat és a szeretet. És nem fog jól működni benne a gép, az lesz a hibája, hogy érez. Lehet, lehet, de én, én félek tőle, hogy ez nem ilyen egyszerű, mert ha ez ilyen egyszerű lenne, akkor nem lennének akkor... pszichopaták. Meg tudósok sem. Ha ilyen hülye gyerekek csinálnának robotokat, mint én. Vagyok. Nem, nem, nem lennének pszichopaták, érted? Ha, ha automatikusan a húsból és az intelligenciából lélek teremne, mm. akkor a pszichopata mm. az nem lehetne. Arról van szó, hogy a legtöbb, a legjobb indulattal, meg a legnagyobb szakértelemmel a legtöbb, amit ki tudunk hozni ebből a helyzetből, az az, hogy játsza el az érzelmeket, és valószínűleg a gép részéről ezek az érzelmek, Mert... az eljátszott érzelmek, hiszen az intelligenciát is eljátsza tehát a, a, az is, a, az se ő, hanem az egy szerep, amit ő játszik, hogy intelligens. Ez a gép programozva van bele. Na most, hogyha beleprogramozod az érzelmeket, az nem lesz több annál, mint hogy megjátsza az érzelmeket. Valódi mélysége, valósága nem lesz. Tulajdonképpen csak egy ügy, egy pszichopata lesz, amelyik megjátsza az érzelmeket. Nekem, még, nekem még mindig kérdéses, hogy Vaj, minek nem. csináljuk ezt. Értem, hogy valaki, vagy így az emberiség megistenül, nekem erre nincs igényem. Meg ha igazi Isten akar lenni az emberiség, akkor olyan terem Teremtményt csináljon, amelyet utána magára hagy, és hagyja, hogy a belőle lévő ő, kis teremtmények géppuskával rohangáljanak éhezve valamilyen kontinensen. Akkor vagy igaz Isten, hogyha ilyen teremtményt tudsz csinálni. És hisznek benned. És, és ő, és ő hisz benned, te megröhögsz, és nem állsz elő, hanem nem kell hinned, tényleg létezem, itt vagyok. És ha nem hisz benned, téged az se érdekel. A te Ista felépíti a templomot, megvonod a vállad lerombolja a templomot. Még egyszer megvonod a vállad. Hol érdeke? És ha a te ista, te attól még isten vagy, hogy ő a te ista. Nem az ő által vagy. Hát, hogy, hogyha istenek közti versenynek fogjuk fel ezt a teremtést, akkor azért lehet, hogy az egy erős kredit, hogy benned még hisznek is, nem? Mm. Nem tudom. Ezt ez sose éltem meg így. Még. E, viszont... De korábban, de korábban úgy, úgy okosítottuk fel a gépeket. Tehát az volt az irány, hogy egyre okosabb és okosabb, bonyolultabb összetettem áramkörökkel. Bonyolultabb gyártottunk okosabb és okosabb gépeket. Most meg már az az irány, hogy, hogy egyszerűen csak beletöltünk egyre több és több tudást, és, és nem, a, nem az intelligenciáját fejlesztjük, hanem, a, hanem az adat, adatbázisát fejlesztjük. Valamelyik fentezi világban volt talán úgy, hogy a az Isteneknek az ereje és létezése, attól függött, hogy volt-e, aki híz bennük, és hogy, hogy hányan. Hát ez, alapján mondta, ez senki, alapján mondta. Ha senki sem hitt bennük, akkor már meg is szüntek létezni. Ez alapján mondta, azt Nincse, hogy Isten halott, mi öltük meg. Az ateizmusról beszélt Nincse. Arról beszélt, hogy már nem hiszünk benne. A felvilágosodás megölte az Istent. Uh, írja nekünk, Pap Sándor Zoltán, de különösen nekem arra a kérdésemre, hogy mi a túrónak mesterséges intelligencia, és talán ez a legértelmesebb válasz. A mesterséges intelligencia, gazdasági szükségszerűség, nem kell neki fizetést adni. Igen. Jó, igen. Ez például elég, elég logikus. Elég jó kis SMS-ek jöttek. Azt mondja az egyik, <gül> uh, hello, a kínai szoba után olvassátok el az AI effekt és az AI Winter cikkeket is a Wikipédián. Most nem tudtuk elolvasni de én, én emlékezetből azt mondanám, hogy talán ezek olyasmiről szólnak. Az AI effekt az, az ha jól emlékszem, az a jelenség, hogy azt tartjuk mesterséges intelligenciának. Hogy írják ezt? AI Mint Mesterséges intelligencia effektus. Aha. Azt tartjuk mesterséges intelligenciának, amit ez, ez ideig még nem bírtunk elkészíteni. Mert minden, ami megvan, jó, az nem nagy dolog, most megveri a Kasparovot, jó percet, ez csak mechanikus hüzé. A Az év ugye az, amire utaltam is korábban, hogy, a, hogy, hogy vannak olyan időszakok, amikor azt hogy nem sikerül. Tehát ugye a a, volt egy ilyen dobt, dotcom bu buborék 2000 körül, amikor a, az internet először nagyon-nagyon nagy dolognak tűnt, és aztán úgy kipukkadt. Most valami mi a mesterséges és intelligencia is többször már megtörtént, hogy így nagyon-nagyon hittünk benne, és aztán utána jött egy időszak, mikor, mikor nem, és akkor persze ennek vannak ilyen pénzügyi következményei is, hogy nem adnak rá mondjuk a kormányok pénzt. Na, aztán még mondanék innen sms -öket. a tudomány azt feltételezi, hogy a tudat, az anyag, a tudatot az anyag állítja elő, de azt nem tudja hogyan. Butha azt mondja, fordítva van, a tudat állítja elő az anyagot. Az intelligencia tiszta tudatból származik, ez a benned lévő Isten. Érdekesen hangzik. E, azt mondja, miért zárjuk ki, hogy az ember is csak egy hú... Egyébként szerintem hülyeség. Miért zárjuk, nem, de ez, nem ez nem az, egyébként... az én nagyképűségembel adodik. De, de szerintem egyébként a benned lévő Isten az a, a lelkiismereted. A benned lévő Isten, elmondjam, hogy szerintem Ez az... a legértelmesebb Isten fogalom ever, amit igen. így ateista befogadhat. De én nem értek én, egyet, ezzel igen, pedig ateista volnék. De te nem a legértelmesebb ember vagy, akivel találkozunk. Szóval, szóval arról van szó, hogyha mondjuk a, a, a másik embert ölik az neked fáj. Neked rossz. Igen. Melyik helyeden fáj? Hol? Fáj. A lelkedben fáj, mert az a vele közös szerved. Tehát van egy hát hely, van, így, egy hely valahol, van egy hely valahol a mélyben, ahol te vele egy vagy. Ezért, amikor őt ölik, az neked a te számodra elviselhetetlen, mert úgy tűnik, hogy nem szigetek vagyunk, hanem valahol a mélyben. Egyek vagyunk. És úgy gondolom, hogy ez az isteni részünk. Amikor a másik embert ölik, az nekem az isteni részemen fáj. De azért Ott fáj. jó mélyen van, mert nem elviselhetetlen. Elviselhető. Bármi elviselhető a tarkólövésen kívül, nem? Én meg, én meg elmondom, hogy ez a kis nagyképű félmondatom, hogy, ne, hogy, hogy ez hülyeség, azt hogy értettem? Azt úgy értettem, hogy én nem tartom praktikusnak a szavakkal való ilyetén játékot. A szavak Nagyjából azt jelentik, amit Azaz, úgy, hogy amit... Butha szerint a tudat hozza létre az anyagot. Igen, ugye? Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, uh igen. -huh. Mert hogy, hogy nagyjából a szavakat mi magunk, mint kultúra, mint beszélők, definiáljuk és használjuk. Hogyha valaki ezen csavar egyet, az nagyon jó pofa, és a, a költőszet ezen az elven működik, de mivel mi találtuk ki ezeket a szavakat valamire, ezért ez valahol egy, nekem egy olcsó trükknek tűnik. Csak ennyi a véleményem, de ebben most nem menjünk bele. Hogy csak mi választottuk el a tudatot az anyagtól. Igen, tehát hogyha mi kitalálunk ilyen, fogalmakat, mi kitalálunk ilyen fogalmakat, akkor ne csaljunk már az, hogy aztán ezt megforítjuk. Egy utolsó SMS, nemrég olvastam, hogy egy befektetési alap vezetőségét le akarja cserélni, egy befektetési alap a vezetőséget le akarja cserélni algoritmusra. Nem pontos, mert az alap maga az, amit kezelne. Mindegy. Az alap egyébként 160 milliárd dollár. Kezel. Nem titkolt cél, hogy az érzelmeket akarják kizárni. Tehát itt ebben az esetben éppenséggel pont, hogy ez, meg kell ezt engednünk, hogy valaki érzelemmentesen hozhasson ilyen döntéseket. Mondjuk például választani -e kell két részvény közül, hogy melyiket vásárolja, de az egyiknek a vásárlása az Afrikában, növeli az éhínséget, míg a másik inkább ö, csökkenti, de egy centtel kevesebbet hoz. De ha megtiltod, hogy ezt egy mesterséges intelligenciának kiszervezzék ezt a munkát, akkor ezzel egy egy pszichopatának azt meg kell, ki. Pontosan, azt is meg kell tiltanod, hogy pszichopatát fölvegyenek ugyanebbe a munkakörbe. Hiszen ugyanazokkal, a kb. ugyanazokkal az érzelmi szkillekkel látja hát ezt Hát meg a az adatrögzítő kezébe adod az irányítást, mert aki felviszi a döntési adatokat, ezeket az inputokat, az, az tudja, hogy abból mi fog kijönni a mesterséges intelligencia fejében. Egyszerűen olyat rögzít, ami a megfelelő irányba fújja a vitorlát. Az ember nem az Isten által kreált mesterséges intelligencia? Ez ránk? Ez rá, és és? ránk az általunk létrehozott mesterséges intelligencia is, Istenként tekintene? Most Hát akkor én is Hogy fordítsa meg Isten nem az ember által létrehozott Mesterséges <gül> szuperintelligencia. Én azt gondolom, hogy az Isten Teremti az embert, és az ember teremti az Istent És ez oda-vissza működik hát Én azt gondolom, hogy ez, ez egy kölcsönös teremtés A kérdés, hogy akkor van -e értelme így teremtésnek nevezni? De igen Azt gondolom, hogy igen, van értelme Vagy az a kérdés, Geri, hogy van-e értelme Az érme, fej és írás Oldaláról beszélni, hogy ha nincs Pusztán érme fej és nincs pusztán érme írás oldallal, hanem minden érmének fej és írás oldala van. Ez nem a fej nem a fej teremti az írást, nem az írás teremti a fejet, a fej és az írás kölcsönösen képezi egymást, hiszen ez valójában nem fej és írás, csak pusztán az érme. Nagyon félek néha, hogy mi ketten pont ugyanannyira nem vagyunk hívők és vallásosak, csak te korlátozás nélkül, önkorlátozás nélkül beszélsz ezekről, még én azt mondom, hogy ilyen dolgokról akkor ne beszéljünk, hogyha nincsen semmi. Biztos, te hogy te. Hogy biztos, hogy sokkal jobban csinálod, mint én. Ezt tudod <gül> <gül> És mi van, ha a mesterséges intelligencia már megvalósult, csak elrejti magát. Erről is még szerintem beszélgessünk, nem elrejti magát, hanem használják folyamatosan a Facebook, a Google, többi, De nem, feltétlenül csak gonoszságból, egyszerűen munkaerőt spórolnak vele. Nekem felvetődött ez a kérdés. Ugye írta a pap Sándor Zoltán, hogy a mesterséges intelligencia az egy gazdasági szükségszerűség, mert nem kell neki fizetést adni. Na de ahogy fejlődik a mesterséges intelligencia, egy bizonyos, bizonyos fejlettségi szintjén egy bizonyos típusú munkakört már ki tud váltani, ami még nem túl bonyolult. Van olyan -e ember, Aztán már tovább... most, bocsánat, akinek gép a főnöke? Hát nem, nem véletlenül. Új és öh... úristen, milyen képességű ember lehet az, akinek szépen, a főnöke egy gép. Szépen haladunk előre, nem és a gépek rossz. miatt először a, a, a könnyebben tolhatós útyok vesztik el az állásukat, akik utána bandukolnak az utcára rúgdossák a kavicsot, és gondolkoznak, ez, ez hogy akkor most hova törjek be, vagy milyen nőt erőszakoljak meg Hát szerintem ma. ezek kihalnak, ez mert nem biztos, ezek nem hogy így fizetést, és, e és, és egyszerűen hát eltűnnek. A logisztikai cégeknél elég félni? gyakori, hogy valakinek egy, egy számítógép program a főnöke, és azt mondja meg, hogy akkor most ide pakolj, oda vitás, tudom én. Azt mondja, a számítógép nem tudja értelmezni a jót vagy rosszat, csak az optimálisat. Ezért csak pszichopata lehet. Ez most jelent Azt hiszem, jelen, hogy ez a napüzenet. Jelen pillanatban így van, de ez egyáltalán nem biztos, hogy így lesz. Pont erről szól ez a történet. Nagyon szeretnétek ti abban hinni, hogy az embernek ez a sajátossága, hogy a jót és a rosszat elkülníti. Még én azt gondolom, hogy. hogy lehet, hogy az fogalmaival ügyben... dolgozni tud. A számítógép számára ez jelenleg hozzáférhetetlen. Jelenleg. Hozzá. Oké, okay, na oké, okay, akkor így egyetértettünk a végén. Azt mondja, a te összes érzelmet tanult, hiszen ha nem tanult lenne, akkor előző életedből hoztad volna, ha lenne olyan. Már pedig onnan De hozzá. ha nem tanult, mégsem tanult, akkor a gének által programozott, vagy teljesen? Na most akkor tanultak az érzelmek, és azokat permutáljuk? De ki és mi alapján? Nem, ez a nap sem, és akkor. Na, mindig, de van quantum, na de ott van a kvantum bizonytalanság az egésznek a És az miért ne lehetne a számítógép számára is jelen? Az, az ember úgy születik meg, hogy van egy genetikai programja, és hozzá tanul dolgokat. Melyik, Igen, de ez nem lé... írja le tökéletesen, mert, mert ott van a harmadik tényező, ahol. Hát a kvantumoknak amilyen, mért, a mélyén ott van. De az miért ne lenne a számítógépnél ott? Melyik nincs a, a, a hozott program, a tanulás, vagy a kvantummenekar nem érinti a számítógépeket? Én azt gondolom, hogy a kvantummechanika olyan módon ö, a, a... Hogy mondjam? Tehát a, a, beprogramozol valamit a gépbe, és az mechanisztikusan és szükségszerűen és, és garantáltan azt a választ fogja kiadni. Hát már ami... nagyon rég nem így van. Ö, Ugye vannak fázilogikák, neurális hálózatok, ami pont arról szólnak, hogy nem, nem, nem egy determinisztikus, előre eldöntött módon működik a számítógép. És egyébként a számítógépbe aztán végtelenül egyszerű véletlenszerűséget beprogramozni, vagy benne hagyni. Véletlen, igen, de az ember nem véletlen alapján dönt, hanem olyan, hanem olyan komplex módon, amelynek a genetikája, a tanult szocializációja, és a kvantumbizonytalanság Egyaránt a, a faktora. De még egyszer mondom, ebből melyik ne érinthetni a számítógépeket? Na várjál, de ahhoz úgy kell megprogramozni azt a számítógépet, hogy a kvantumbizonytalanság a mélyén ugyanúgy meghatározza a döntéseit. A és, az, és az nem egy előre beleírt program, nem egy fázilogik, fázi érted, amiről te beszélsz, azt nem mi írjuk bele, hanem az eleve a létezés mély szintjén benne van, azt az Isten írta bele a létezésbe a kvantumok bizonytalanságát. Érted, miről a, a azt nem írjuk a, az ez igaz is, a gépek is az Isten teremtette ez benne. igaz, ez igaz, de ehhez meg kell nyitnunk őket arra, a, ez iránt, tehát, hogy ahhoz ezt nekünk faktorrá kell tennünk a, a kvantumbizonytalanságot a gép döntésében. Azt, azt nem írjuk bele, az nem egy véletlen ö, ö, szimuláció, amit mi beleírunk, hanem az az elemi bizonytalanság a létezés mélyén. A, a felé nekünk azt a gépet nyitották el konstruálnunk. Na ez az, amivel ö, kapcsolatban még, még, még nincsen megfejtésünk, hogy hogyan. Megfejtettük a erről. mesterséges intelligenciát? Nem. Ez, ez, ez nem volt. Ennek akkora... a kvantum bizonytalanságnak nézz utána, Robi, amit mondasz oktalanság. Hát én meg nagyon rühellem az ilyen fokhegyről odavetett okoskodásokat. Tudod, mert nem, nem fért bele az üzenetedbe, hogy mi a probléma azzal, amit mondok, de belefért az üzenetedbe, hogy ennek azért néz utána. Bal... Tehát, hogy itt te rögtön egy ilyen könyvtáros vagy, aki odaszólsz, hogy na ennek majd néz utána na, tudod, hogy... Azért nincs igaz az SMS írónak, mert ennek egyáltalán nem olyan egyszerű utána nézni, csak úgy. Ja, ja, néz utána, mert oktalanság. Tudod, mit kedves hallgat te meg nézzél utána annak, hogy mi fér bele egy üzenetbe. És hogyha megtalálod a nagyon vastag könyv mélyén, hogy az üzenetbe belefér a hasznos tartalom, akkor majd okosodj és érnekünk. A újra. mikrofon mögül azért rosszabbul néz ki az arrogancia, mint az SMS írótól. Robi. Na jó, nem, nem, nem. Tehát, hogy ez a, ez a, Geri, ne haragudj, de most itt a mikrofon mögül előadott okoskodásod, az, hogy itt te tulajdonképpen megpróbálod elmagyarázni, hogy az arrogancia az hogyan mutat a mikrofon mögül. Én azt az... nem tudom. Nem, Gyri, igazából nincsen fogalmad, nincsen hozzáférésed az arroganciához. Nem. Valami olyasmiről beszélsz, amit téged nem érint. Dehogy nem. Az már mérnök, a... mérnök rohadt arogán. Nem, nem, és, nem és tudom, ez, ez nem, az a, nem ez a szint, ami, ami engem megéri. I ilyen szintre ne ereszkedsz. Az arrogancia. Tényleg az az igazság, hogy a hasznos I tartalom mindig a hasznos tartalom az, ami igazán a kedvünkre való. Ezeket változás. és is. be is olvassuk, mint a napüzenetét, üzenetét, amennyiben nem csak minket, hanem a hallgatókat is segít új információhoz jutni. Ez Én volt az önkényes Mérvadó mér, Mára. Sziasztok.